а його дім лежав у руїнах і оживленню не підлягав. Буде в нього інший дім, може кращий, може гірший, але такого вже не буде. Несподівано серед ночі подзвонив завідувач, сказав, що мав охоту його звільнити. Володимире, ще раз ти підеш на лікарняний? Ні, до кінця тижня можеш не виходити. Але ще раз ти маєш дожити, бо якщо ні, то їдь до мене. Зате зранку на нього навалилися всі нараз. Міліція, начальники з газової контори, представники мерії, інспектори з техніки безпеки, журналісти, просто знайомі. І втома, безмежна і безжальна, як, як його бабця. При чому тут це? Усе... «Треба йти спати, і негайно!» Марія прокинулася від дріботіння дощу по карнізу. Рука машинально потяглася до шиї і не знайшла там ніякого нашийника. «Мабуть, це був тільки сон!» «Сліди на шиї за кілька днів зійдуть, синці теж!» Марія розплющила очі. «Отже, не сон!» Випийте зі мною чаю, Марія Я не п'ю чаю Ви горілку не пили Тримайте горнятко, беріть сухарі для початку Де я? У мене вдома, пийте Де мій чоловік? Боже, а Саша? Влад телефонував, усі живі Більше я вам нічого не скажу, поки не вип'єте свій чай я не хочу пити чай Не будете пити, будемо глюкозу вену вводити Ще що вигадали Ви коли останній раз їли? А вам яка різниця? Дати вам дзеркало? Дзеркало Щось невловиме ковзнуло в пам'яті і щезло Світ хитнувся, коли вона сіла на ліжку і простягла руку до горнятка Дощ застукотів гучніше Це ж солодкий чай Як можна пити солодкий чай? Уявіть, що це гіркі ліки І випийте Цей чай Іще більше гидота, ніж горілка Олег сидів за невеличким столиком Біля ліжка І дивився на неї так безтурботно, Ніби все, що сталося Справді було сном я вас одразу впізнав Де мій спортивний костюм? Ви його викинули? Я його що? Через балкон а Ви казали, що давно мріяли викинути цей жахливий спортивний костюм Я вас впізнав одразу, як тільки побачив Пам'ятаєте, як ви стояли посеред вітальні І не знали, куди заховати порізані руки А я, нічого не підозрюючи Зібрався випити з владом пива, і тут ви з обручкою на пальці, у домі мого найкращого друга, так не чесно. А де я взяла цей халат? У моєї красуні. Добре, що вона зараз на морі, бо ви досить неделікатно повикидали весь її одяг із шафи, шукаючи, у що вам зодягнутись. І ніби не багато вчора випили. Я так часто приходив до влади тільки для того, щоб на вас подивитися. Я не міг повірити, що ви мене не впізнали. А ви ні словом, ні жестом не виказали свого здивування. Сухарі смакували, як найкращі в світі ласощі. А дощ та рабани в ушибки немов теж хотів покуштувати висушену скибку хліба. А що я вчора ще робила? Окупували мою ванну, і я мусив півночі грюкати у двері, причому своєю мобілкою. Вона на ранок мала такий самий пожмаканий вигляд, як і я. І ніби теж небагато вчора випив. Та ви не хвилюйтеся. Сусіди в мене лояльні. Виселяти мене не стануть, надіюся. За шість років ви зовсім не змінилися. Відчувається та ж сила у м'язах. І той самий вогонь в очах, тільки тепер ви навчились їх приховувати. Скажіть я до вас вчора не чіплялася? А мали такий намір? Так чи ні? Чому всі красуні зранку такі войовничі? Ні. Ми поводилися напрочуд порядно. Дуже добре. І що тут доброго? Марія відкинулася на подушку Дивно було лежати і не думати про те Що треба встати і забарикадувати двері спальні Я вилікувалася Від чого? Від вас От і вір після цього вічне кохання А мені здавалося, що це назавжди Ви були таким трагічно серйозним підлітком Довкола вас крутилося стільки кавалерів а ви нікого, крім мене, не помічали. Ви так віддано заглядали мені в очі і стільки разів за вечір проходили повз мене, що тільки ідіот міг цього не помітити. Особливо я любив запрошувати когось до танцю. О, на вас тоді страшно було дивитись. Уявляю. Знаєте, чому я постійно ходив на дискотеки? Мені цікаво було, чи прийдете ви, як я над вами потішався, не повірите? Повірю Ви дали мені добру науку? Ні, це ви мене провчили Два роки ви ходили довкола мене колами А тут, раптом рішуче, попростували до мого столика Я, чесно кажучи, перелякався Розіграти п'яного – перше, що спало мені на думку Ну не може я залазити під стіл Скільки разів я після того вечора приходив у клуб Та жодного разу вас там більше не бачив. І не бачив, щоб хтось іще танцював так несамовито, як ви Ви не могли вигадати нічого іншого, як вийти заміж за мого друга Позичивши у його дружини косметику і гребінець Вона намагалася причепуритися але погляд знову і знову повертався до замкнених дверей.